www.wordpress.com Hau pa jert gaur eh, saio berez dugu Hone eh, eta horri dira kudait aldekoak Elkarrezketa bat egitera Zein ze importantea garen Oso, oso, gabon, gabon Horkestu <laughs> biskagat Zaguen buruak Bala, Ni eh, gitarra jotzet Eta sintek eh, programatzea ditut Eta ni urtzina eta baxua jotzut. Ze, ze, ze, kalitatea ez, honea metagarraxia etortzera, ez? Eingo zaituzte gogor famatuak. <gülpura> Espero era. <ega, ega>, <gülpura> <gülpura> Ese, eh, bueno, eta behin eskerik asko saiora etortzagatik, eh bueno, pues eh, eh está aquí egiten, saioet, talde bastante ez etortzen, hori ba, zerta da aurko osoinua. Eh? Ba, invitatuen, ditugu. hori, jarri genuen eh piskatazio si bainalen, eh, jarri genuen interneten, ba nahi, nahi bazenuten e, galderak e, bidaltzea, udairi ba piska bat e, galdetzeko, kuriositate bat bazenuten eta jaso ba pilaka, ez, 100 daka azero. 0. 0. Eta ez da gurekin kontaktatzea dakagu Facebooken perfila, facebook.com barra metalgarrazia dakagu Twitteren abildua metalgarrazia, eta aga, gainera dakagu bloga, eta dakagu eh, el posta elektroniko ere bai metalgarrazia arroba gemail.com, ez, ez dugu ez dugu ez, dugu ez bat, jaso? Gualen <laughs> txule gorrak di, eh? Bai, bai, uff. <laughs> Izan li, ez. Ez Noste dira. Gu, gu bezain e, alferrak direla. Ez, ez. A... Nik uste du ditugula bi entzule. <risa> Giste dutela programa askotan. Buah, oztaki gaur jarratxe dut zazpialdiz, ez? Emateko eskargaak edo zerbaitela. Baina, eh, jarrik beharretzun musika fondo dago jarrita? Eta, eh... <risa> da, da pixka bat ez atmosfera emateko ez bai, bai, bai, Ah, bale, bale, bale. Bueno, ba hori, ba eh, ongiet horri metalgarra hasira eta eta peskat hasiko gara, ez? lehen galderakin gutxe gara banatu dugu, ba ba disco berrieran mm, buruz galdetuko dizugu galderatzuk, taldeare taldeari buruz, zenbat galdera? Zenbat galdera? <laughs> <laughs> bueno, posible, Juan, posible Aldira ba <laughs> Oizek ordubitako niko eta diberdeta. <laughs> eta, ero, internet, bueno, piskate internet eta delakoakin, eta, bueno, azkeneko piskate kontzertuak eta birak eta hori, vale? Beraz, ba, bueno, hasiko gara, e, e, bueno, e, disko berriaren galderekin, e, aurreko launea, e, lanean gauzaz berriak transmititu nahi izan dituzute, e, adibiz, ba, xat maten, ba, e, rolen joko hori eta bar. E, zerri buruz mintzantzen da, arrezko dorriak? Bueno, ba, gaina guzti e, da. Auskortasuna, jo, ez profundua e ingur... profundoa izan da. <laughs> Ondo sanatzeo, eh? <laughs> <laughs> ha, hau prestatuta e, ekarri deo. <laughs> e, ba, inguraten gaituen eta da, aukegun e, guztiaren auskortasuna. Hori kasi duzu. E, E? Hori memori zekasizu. Oida, oida, oida. oida Egi esan idatzi dauget, hemen eskun, baina ez da ikusten. Eta gafapaster hori kentzen bada, eta apiskate kalera hitz egiten bada duzu, nola, nola itzultzen da hori? Ai, Jesus. E... <risa> Urrengo galder. Eh? <risa> es, ez, egia esan ba, zer, zer, hautsi daitezken e, dauken guztia. Eta gugean guztia oso, Naiz eta oso finkoa eta betiako eman, ba, gure harremanak, e, gure gauza ergaoza, doken gune ehoz ergaoza zeha euskorra. Episkat, betirako diru diena ez? Oia, oh, ja. Ta gero, ba ez. Horendik anko horatzen naiz neskaz, E, beraz, esan dezako ez, krisiak bere aztar nautze duela kudailen, bai emendik, bai arezko dorreak diskotik, eta bai ere ba, ba antze, atzeko diskotik ere, bai ez? Bai, zer ikusia baduke, bai, e, kanta baten nortaz haitzen gara, e, bai, e, nola, ba, sistema ekonomikoa, haiz eta dana ondo di eman, ba, haizeak e, helbide e, zuzenen jo, eta dana lurra de jo. Todo ez mentira saldo olgunas cosas. Eta, oida, oida. Berriam, untoan, chat mat, taldearen disco horik helduena bezala eskribatu zen uten. Eh, gaur tik eta bederatze garren urtera atzera begira, ba, konparaketa odiosoa teginez. Eh, nola, nola dela esango zenukete arezko dorreak? Helduagoa. <laughs> <ha>? Helduagoa, <laughs> <laughs> eta... <laughs> En la flor de la vida, ez? ¿eh? Oida, oida, momento nene gode bain. <risa> <risa> Zune, nahi du zunean, nahi ba, duzunean? Ba, bueno, itzegin edo mostu? Hau, arezko dora egitzen dela, ba... Eh, Luena. <risa> <risa> eta gero zuzenena, entzuteko erraxena. Zuzenean egiteko agien erraxena? Eh, bueno... Susena ba vale, eh? baina entzuteko gehien bat, entzuteko bai, erraxo me, melodika gehiena da kana igual, estrilak landuago daude, melodikoago dia eta komertzialago bihurtu bilt, zarete. Opero. Ba, <risa> <risa> <risa> komertiala egi esan, komertaldazuna da gure helburue, eh? bai, bai. Espero deu jendeai errez, ai r rtxaboz arte baino etzen pff. Berdink, berdink, salmetei begira. Ose, arrazoa zegoen lehen ba hori entzuterakoan, edo jende izai editen zetzaion. Hombene, lehen hoez egon eh, amari jartzeko kantai. Ba, bueno, nea amaz da metarlero, ose que... Haureko <risa> ba, ba, diskoa hartu eta... Haureko <risa> diskoa hartu eta ezintziozun ez jarri eta hau ah, nikindet. Haureko ezin ziozun amai kantabat jarri eta hau nikindet. Oixe, aurreko so bezilako da. Eta ba ba dao kanta xabe bat, balada bat, eta bueno. Aurain, orduan bai. Komertziala <risa> bat, <risa> psa! <risa> ez broma zen, broma zen, broma zen, bai. Komertzialari buelta, bueno, saioan egun gara itze diten, ez benga, eta zein eh, sin sentido bat da, ez Bueno. Bueno, uh -huh. gure kasuan bai beintsak. Ba, eske que, bueno, zer da saltzea ta, zer egiten zaizu komertzialago, eh? saltzea gehi edo e, musikarrezago e, bato hitea, e, e, azkenan ze parametro da, ez... Eh? empiriko ki esaten du hau komertziala da. E, gehi o saltzea esperdenak, bai igual komer, musika guztia komertzialagoa egiten du. Baino gure helburu da beintsak. O berdin berdin saldu berdegula bakigu eta ff, Eta gustatzen zaigu muzikia, gaitzen dau. Naiza betikoa sonatu. Hala da. Bueno, el luego gea eta igual pizkañoinego egin gea, baina. <gurrisa> Desde luego comerte la bokes. Cuida, o eskaten diguna. Besteia da. No eh bueno, zu ke izangozu? Urrengo. Bai, moztu nahi dira zona, <gurrisa> Joder, eskar, hartzen duzuna zona nabiada. Eske ni naiz hemen tipo importante, sai zara, el de los botones. Eh, <laughs> los botones, kitekita el mikro y... <laughs> bueno, ba... Eh, ez, ba, eratzeko orduan ez dakite garapen hori nola emanden, den ariago izan den aurrekoekin eh, konparatu, edo bueno, nola emanden ere eh, lan honen eratze prozesu hori. Bai, edizka eh, ideazela, kuan? Bai, pixat eratze... Bueno, ba, la... egizan... Disko goizarekin denbora gehio sartzen dugu hala osea denbora gehio sartzen dugu eta silatzengia gauzak alik eta ondona daitean diskoa barkatu no abestiak eratzere gen edo baita ere produzio ta zea... Bai, Estudioko a... lan horretan. Bai, idatzea dena ezakitondo ulertzeetan. Pues, Abestiak egiterakoan, ez idazterakoan, eta hori ez. Hor, bai, igual, kello, Bai, kello, eta kello. Estudioan demora... Berdina hartu Estudioan demora berdina tardetzen deno, baina... Bai, iratzeko prozesua, bimila eta mabio osoa. Iratman genuen, ustan. urte osoa, busta hasi genasi, eta... Bai. Habenduan grabatu zen. Grabaketan, horreko han bezala, bia azteatu benetan. Bai, edo? Era... Eta urtebete e, kantak giteko, e, letrak eta preprodukzio lan, lan guztia Bai, pardon, bai hori zera autoexigentziaren gatik e... Auzkalo, nik uste geho eta obeto saiatzen gila gauzak giten eta horrek bai, autoexigentzi nivela nik uste bai Beti, baia, saiatzen, bai. beti saiatzen zera gauzak obetzen Bai. Eta... eta beti txuperatu behar dene referentzia aurreko diskoa izaten da. izaten da beti ez geha beste talde batekin konparatzen beti hartzen dugu azkeneko diskoa eta xa mm. bueno, hoi baino beha izan baro mm. Oda nori izan daitekarra zuetako bat, ez? E, aldiro gehiolantzama bai. azute eta aurreko bai. bai. e, konparaketa zailagoa da, ez? E, egi esan, hola esan da oso logikoa da <laughs> <laughs> <laughs> eta eta ego kurritu behar <laughs> Jarretzu, jarretzu, jarretzu. Eh, jarretu, jarretu zuzu? Vale, ba, jarretu, jarretu. Bale, ba, nien jarretu zuzu. Azken, bila, bila nauetan, eh, uste dut ez dela kolaboraketarik egon. Bigarren diskan egon zuen, kolaboraketarik egon eh, zirenez, hori eh, zergatik gertatu da. Ja, o... nahiago zutez duen musikan inor inyor gehioz hartzea. O... Egi esatea nahi Bai, bota, bota. Like <laughs> bai, bai, kol da, kristo, Bai, ez e? Bai, kolaborazioak eukiztea da, moida bat. Jendea etortzen da... Hau, esaten dut maitasunez, eh? Jena, <risa> etortzen da kolaboratzea e, estudiora eta hor denbora pila behar da, lehenengo kanta agitzen ego mardie, gero batzuk ez dute behar bezala prestatu, batzuk bai, eh? Batzuk bai. <risa> Zuk bai, hondo prestatu zen. <risa> <risa> eta, eta horreko nesan genuen, si ez, ez teo behar, ez teo behar. Osa, ingo daukuk aldeuna eta punto. Eta beha bai, esan dego, e, gu irizten gehan e, puntuainoa, eta hori eztik ez. jo, uh -huh. oh, ba nik ez nekin hori. Bai. Nik uste nuen music, artean, ba, azken nantzela profesionalago, ez da? Bai, baina, <laughs> esan da... Disko bat idaztea eta dana prepaztea, nahiko estresantea da, eta kanpoko beste pertsona bat asartzea, fua! Eta pigarrengo diskon ezakit, lau kolab kolaborazio izan genitun, lau iru edo lau, Eta buff! Jauno au berrices. <risa> <risa> La que hago bai, bai, bai. Ardura gehioa eta behin pendente on bertzea da. Eta... Ta agirrelditu behar da ondo. Bai, eta gero zuzenikotan ezin dezu hori claro. eta adaptatu mar. Sagunon, ez. <risa> <risa> eh, soinu kalitatea eta produkzioa zuen ibilbidean asko zaindu dutu zuten gauza bat da, horren iruditzen zait. E, zein da garrantzia disko honetan, ez? Esaten da, ba hori, ez? E, e, bueno, irakurri dut beste elkarrizketa batzuetan eta bar, ba, basintetizadoreak eta eta bueno, efekto elektroniko hauek que Iñes Bañoen garrantzi gehi e, izan omen dutela. Hoi beste elkarrezketa duten esan 두고, bai. E, ez dakizuek edo elkarrezketa tzaileak, bakizu gelditzen dela hori or, super hondo, no? Diskonetan artuzute ja, en serio, es. <laughs> Mm, mm, da da bai. mardultasun diskoaren mardultasuna bezela, es, diskoia ja da mardulena, ez da. Bai. Ordun bai, ordun bai. <risa> <risa> oi zen ber, oi hala da. Samplerra gukeen bat ere bai heldu heldutasuna hartu du. du <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> kanta guzitan eh xartzen ditugula eta ja bosgarrengo taldekide bezala hartu deugula bai. ornatorea. Oi oi bai, oi ikirakorria, bai. beste batean geratzen zorra gertatzen baten. Koordinatu behar zaite, ez, ba -i, ba -i, ba -i. <laughs> Zuk zerre esan duzu, bidalian zu, ba -a -a. transkripzioa... Aten uste da esan duzu, borde geho nik explikatun behar dit, abezin da esan du. Ba, <laughs> <a bezine saldum. laughs> ba eh, bueno, lehena esan zela irak, irakorri dituan, elkarrezketa guztietan, eh, grabak eta estudiarik buruz, edo bombo bastantemateoten, nik ez dute zagutzen, beraz, horri buruz zerbait esan, edo pasatzen dugu zuzenen. Estudia da guretzako bueno, bikaina, baina kudeiek languzietan ditu teknikariak dira bikainak. Bikainak ezautzen dute taldea, ezautzen mm. dute guri pertsonalkiera kriston harreman ona eotenda eta ja, ezagutzen dago iguala hongo dira hobea, okerragoa, bai bueno, ja, A, aria junta ya bildurrik ez. Osa, <risa> o en sea, serio, igual juten estudio berri batea eta egun behar zera pendiente, haber e, dana ondo eran metan, dezo. ya baki gu ze formatu tan eraman behar ditugun xample errak, mp3, hiru ogei... Eta, <risa> eta egorik ezago, esan ahet, angoak nolakok dien eta oso ondo moldatzen geha. Eta baki tegutxera da <risa> zena <risa> Aupagur bat estudio, es? Sonido 21, está? Ah, estudio Sonido <laughs> 21. Horrindo andao? Espartza. Eh, Iruña ondon. Ah, no, vale, vale. Bueno, emendegan aupa, estudio 21, estudio, esto baina bueno. Ez barkatu, estudio es Sonido 21. Está tata bundatu de pero está batzutan ez dakit irakurtzen, bai. Eh, arezko, dorreak lan, lain, eh, brr, are, arezko dorreak lan zain du eta borobil bat bezala eskribatu izan da, soinu kalitate oso ona eta aurkezpen bikaina duena. Horren onak zarete edo disko gehiagi oparaitu dituzte. Mordo oparaitu dituzte. Hahahaha. Ezan eh, eh, beti sentzazio berdiña kina teazten gea o sea, Nik dauket sentzazia beti gagoza berdina esaten nahi geala baino serio o sea, guk ezeo eze saldu nahi <risa> Nai bai baino bakio ezeo la saldu da Eta, baina gustora sentitzen zaite diskoarekin, bai, no, zerra tera denez. Bai, portada egien esan, osat diseinua guztako guk ikusi genuene, esan guk gutzako da. Bai, bai, bai, bai, gero dago galdera bat horriburuz, porke niri bai gustatu zaipi at portada. Eta baina, sonidoa ere e, oso nahiko... aurrekoekin alderatuta nahiko ezberdina da, baina oso oso guztu da beheldetua da. netzako da sonido onena, lortu dena. Eta kantake bai, zei seango dago. Eee... Ander, eusten dian zua... Bale, <t> <risa> <risa> diskoa martx... <risa> diskoa martxoaren sortzian atera da, aua, atera zen, eta ikusten egonen ezenez, ematen duzuten lehen elkarrizketa, famatuak eritzatete biatzen, edo importantziari izate irabazten izan daiteke. Bai, honena dai, bakarrik hartzitu. <risa> Eta <risa> egin un modus 40 ez. Eta... Eh, <risa> e, Jum ginen deskartatzen, eraz agero man, txeta irratiak jongo da. Ez baina egia da eta egia da, nik hori ikusi dut e, internetan egiz. Ba... ba bueno, e, programen edo web horri edo, bueno... E, Arizaetela, e, e, jende da gola pendientez, e, pixka bat, Ba, aztea zuten, eta ze ez. Bueno, ala, espero. <risa> nik ikusi dut, bueno, denetan jartzen dute berdina, pero, pero, bueno, gutxe gara esan, agertzen zareteela. Más menziones que nosotros en Facebook, o sea. <risa> <risa> bai, bai, agentzi, bueno, bai, agentzi bat da horta e, dedikatzen. Oi, oi, oi, bai, bai, bai, es que hola esan xanal... <risa> da nere buruei nazka, matei. Baina <risa> <risa> ezakit, beste mudik ez ari da Tipo batzuk, ahi die... Zer romantiko arizen gelditzen gel eta zuk botatzen duzu. Bai, ez que ni etorri nahiz oso ondo hitzik ya prestatuta. Eta zuek es ez zue, zue naiz. <risa> onber on, on geamo gure guri dizkera. <risa> bai, egia esan, eh, daude tipo batzuk horta dedikatzen dienak eta managementa polizia dea haiek onber Bai, haiekin, silana, ahí, bai. Eta interneta ide ba, bueno, ba gauzak mugitzen. A berki, berki, hori. Eh, lehen desaten dizuen galdera, eh utxa lanaren aurrazala asko gustatzen zaidanarren, eh aitortu barra dago ba, azko horra gena dela, dela, dela, oso ona dela oaz nere gehiago gustatzen zaidan landekan, e, nor da ez marraski ilustratzailea, nola iritsi zineten, ez? Horrelako aurreko hiru diskoak beste hainzatzaile batek egin tizkion, oso pozi gare <hüks> portaguzieekin eta isinu guziekin, baina ghi esan nahi gehiago gustatzen zaitena azkenekoa da. Azkeneko eh, marrazkia Raul Mongek egin digu eta beha Madrilgo diseinatzaile eta marra, eh, marrazle bat da eta gara userte ogeita emezortzi enpresak guada eta <risa> larnin izan du eh, nola da, Benicio del Toro... Hain bat pelikuletan eh, bai. eh, Laberinto ah, del Fauno... No, no, no, ah, jo, eh? Bai, ah, bai, niveleko... Jo, eh? <risa> A ver ugu harri erlatzenatzen gean nibelo David Hareslariaekin lanean da edo ibili da eta bueno harren Daviden bitartez eta ei ba Bai, da, bueno, justo hurrengo aldera, orain duzu oso ondola lotura. Es que, es que me han de diraku <laughs> dituz. <izud. laughs> Doñaren <laughs> eska ezte jakiteko zer galgaren gauden. Gal gal eh, ezinaztua bestearen videoclip grabatu duzute, eh da Nina eta ondoren, bal, lehenengo, bueno, bigarren videoclipa hori artu, kontutan hartuta. Eh zergatik orain? Uf, eh, aurreko bi diskotan saiatu gea bideo eh, bat eh, grabatzen, baina beti problemen bati egiki dau eta. Ez, zehon Estivi bitzi tala. Ogaitu? Estivi Esti ta ondaineko. Esa aurreko <laughs> diskoan justo grabatzen aginduazenen o krezko nahoa. Justo aurreko asteen lesionatu zen Tito, bai. eta gehozikia ezin izan zen, jo, e, jo ezin izan genuen un e, videoklipa grabatu, eta hoi nahi momentu zaila izan zen. Hmm. Bai. Ba bueno, ba, rehen nerozute ingo dugu etentxo bat, ez, eta garriko dago besti bat. Zerabesti, saldu disko, berzera besti, ber? zerabesti zer bai. bat bai. kañeroa, pepinoa, lugenka. ¡Horquí no ní, sorry! Esa, ayer te sí. pues es que se lengua a vera, adí es! ¡Sin dale lengua a xan, puta! ¡Bizitza la condenatuta! ¡Bizitza! ¡Ikashi yutizen ake! ¡Bardo, se te cu da llen, ¡bizitza la isi lunen komodaa bestia ta gero, hori abisatuar da, nez bukatzen dena bestia. Ba, <risa> bestela kantatzen hasiko ber. Eh? <risa> <risa> bueno, jarrituko zo zua hierte eh, eh galderekin. Baloa, eh ba bueno, ba pizkat eh orain aipatu dugu azken diska, baina ba pizkat atzera eginda, eh amar urte baino gehiago darama taldeak, eh, bueno, beste proiektu batzuetatik satozte E, musikalkineko ezberdinak gainera. Nola izan da... Ai, dios. <risa> nola izan da, ez ori, nola juntatu ba, geha? proiektuak nola juntatzen dena elkartzen. E, e, asira baten hasi ginen e, lehenko batxujolea e, eta bio hasi ginen, e, Eka eta, eta ni bortz, hasi ginen e, elkarrekin jotzen ni ira taldetik atea ta neon eta eta bueno eta inainun, eta beekin hasi nintzen, hasien biokese jaatzen, ez ezgenu geiegiein eta ordun e, ni enteratu nintzen eh David eh Abreslaria Bletsen ehondakoa, behar Blets eh bueno, ba utzi bihurtutela, e, e, taldea eta deitu genion, kukin etorri zen eta handi gutxia e, anunzio bat ikusi genuen de, musika denda baten eta titore ditugu de eta etorri izen eta bueno, lehenengo eh, laukotea osatu genuen eh, titok ez zuen beste talde baten jotzen zuen gara horta baina jo, egitean ez du la lengua, la lengua <gurri> del diablo <lako> <gurri> ez zego horatzen Eta bi disko goratu nintzun, e, genitu ei, ei, nola? Eits, etxoen. Eh, ah, Barkatu, bai. eh? baina vale. egin galdera bat, eskene, aurreratzen bazara da, beste es, galdera. <laughs> vale, vale. Asira bakarrik, baina hori esaltu, asira. <laughs> <laughs> zer gertatzen ere moztagatik galdera bat, Ander. Jo, eh, baina eskene nik egin dut oso ondo, bueno, bigarren ez esan, bigarren ez es una puta mierda, baina... Bainan... <laughs> ez, ez, ez, ez, da, pixka bat hori, eskene gero, bueno, galdera, galdera hori... Eh titoren zeakin no, lesioa eta eta hor ordun pues, bon, aurrera atzeko, vale. aurrera atik esaten barkatu mozteagatik Hasierako ba. e, <laughs> e, lau eta ginen bletz eta ira taldetatik. eta ekaitz eta eta tito beste gabe joten <laughs> aparezionan un dia egin los adoptamos ba, ba, ba, ba. <laughs> e, ekak de hecho ezun inun ez un joten <laughs> ezun joten <laughs> kina zitzen bajoa joten <laughs> Ba, Ego gota, gota, Bueno, ba... E, harima eroslea... Bueno, ba, e, momentura arteko lanik ausartena eta... E, musikalki experimentalena, anitzena izan zen... En, nola emantzen uten aldaketa hori, ba... Utsa diskoarekiko, nola emantzen garapen hori. Bueno, ba... Disko bat egite e, lakonei esan... E, e, ez ez zu ez, ez, ez, ez, ez da pentsatu ere, dien... E, Diskok ateratzen dien, bezala ateratzen dien... Eta oida errie. Osa, guk ezeo esaten, bueno... Oain, saratuko gea, E, disko anitza go bat ez, osea, ez da gutxi mm. ore. Zuaztentzea e kanta egiten eta ateatzen die, ateatzen dien bezala eta zu segun eta zen momentuntzaren zure bizitzan zea zea entzuten ze musika entzuten zuen, ba horren alabera ateratzen zaizu e, musika eta gainean, beste ba, bestik gabe, ba arimeroslea hutsa egin eta gero, ba, Bueno, ba, gorputzak eskatzen ziguna zen, ba, kanta ez itea eta eta bueno, saiatu ginen Baina e, baino bat eh gabe atea genitun kantak e, eta nahiko anitza zen eh emaitza. Ezaki ez auket desateiek ba saiatu ginen ez hitzon hmm. bate intentsioik e, aldez aurretik. Egi izan kantak dena e, eta... E, Uhum. Eta segun etatzen momentu entzaren, eta bueno, ba erten zean neineen, ebai, zure guztok aldatzen di joazten, eh, pff, tana, aldatzen Hora, oh, yeah, oh, yeah. eta nah, aldatzen juten da. Gustan zen melendi... Hori da, eta azkeneko diskonta, melendi, fari eta ablako influenzina ausi da. Bai da, <risa> kako berbat ez? Aiei torito, <risa> torito guapo, ez da? Gure torito brabo esaten da? <risa> <risa> Eta e, abestiak egiteko eran e, aipatu duzute lehen denbora gehioa hartu duzutela urteekin e, Ez dakit e, sortzeko era ere aldatu den edo, bueno... Naiz Oroko eranbizik bat behar nina, hau Ez e, egia esan hasiera baten e, kantak egiten genituen lauok e, lokalen neserita eta azten ginen e, lauok labo, zerotik Esaten genuen musika bate, batek ekartzen zuen riff bat Beste bateek letra bat proposatzen zuen, edo idei bat, eta deno artean egiten eh, nintzen. Oain, edadekin, zehu hainbeste denbora, oi hola da, <risa> vai, zau, dai, egie, eta, eta, eta, bueno, eh, separatuta egiten dugu musika gehiena. Eh, alde batetik eh, musika, oza, demo bat egiten eh, dugu kantekin, eh, bueno, eh, bertxio instrumental batekin, mm. Eta gero hortika bituta, e, gero osal lauok esaten dugunen babai, ikanta hori onbo gau, eta eta zuzer tegatzea da, da hon. Eta hoi esan dakoan, gero letra bat, bueno, letrak e, idatzen astengea, danak gutxuka beha danak segidan, e, goren tzi pixka bat mantentzeko, eta gero azkeneko pausak izaten die melodiak ateatzea, hau da letra egokitzea, mm. ba, kantan egokitzea. Eta azken nikoa izaten da asamble sartzea. Eh, normalen orden urtana. Lehenengo musika, geho letrak, geho melodiak eta azken niko melodia. Ezea, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ara, bai, dez, ez asamble rak. Hain izten gara, anderen galderara. Baina, lehen aurrera zara ez, anderen galdera, anderen galderak dira denak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 2008an, ekak talde uzten du, e, urtzik hartuko zuen beretokia eta agero bimila eta maikan titok eh, lesio bat dela, eta taldeari jarripean emateko konbentzietur izan duten momentu horrietan, edo edo egon zen oh, gauza asko gurutzatu ziren momentu horretan. Hombere, eh, momentu horra egontzien, batez eh, tito, tito nahi egitean nahiko horra izan zen, eh, gauza asko gauz zuten eh, momentu bertineen, eta Eztet, esango pentsatu genula uztea zotik egin, ez, ez genuen komentatu, ni gogoratzen dela bintzat, hor jazdu batzen den? <coughs> ez, ez, ez, usteaz genuen bai izan zelan, eko golpe, bai. zertik ez zen, ez utzi behar ezulako. lako. Bai. Resio bat den joiz, utzi behar izan duzun, eta bai izan zen gorra behantzako, bai. Bai, bai. guretzare bai baio ez gabe, bideo kontzertu gutxi utzi ben ditu jo gabe. Mm. Baina egia da, hai, ba, berantza ja gora zen, gutza gehi eta justu koinzitu zuen bideo behar bat grabatu eta justo, e, e, justo aurrego hasten lesionatu zen. E, eta ordunez sakit 3 4 kontzertu suspenditu interneten eta, eta gaina gainea bideo klipa ezin izan genun grabatu mm -hmm. eta ezkenek egun e, seitzeko kapazitzengo zen e, noiz Eta guendik, e, ea bat sindatu gabe egiten du. No? Mm. Gaur, atxal den beha ekin egon geha. Bi aharko kontzertuan, bi, bi kante jo behar ditugulago gukin. Eta ez aki, ez azer duen, ez a... Igual, –gibaren egun bat eta berri zen, mine, eukiko du. Bai, bai, bai, ez zer duen egin, dakar nik egin behar bai. <laughs> Bueno, eh beste era bateko formazio aldaketak egon dira ere bai. Adibidez, eh David orain mikrofonan dugu, eh gitarralde baterozita. Zaia da bestea eta gitarra jotzea jotzen den bitartean edo zaila bi gauzak eh batera etea. Bi gauzak batera eta ondo egitea. Hoi da. Bi gauzak batera eta ondo egitea da oso zaia. Gutzik aldute eta gero David bea etzen guztiz gustitza aurkitzen. Bi mm. e, bigaozeekin e, beti ematen zio leintasuna bati bai. beste baino eta bai. orokorrian nahiko ondo zatentzen mino zeuen puntu batzuk ba goi beratzen bai zen eroso sentitzen edo e, eta bueno azken erabaki genun probatzea gitarra bakarrekin eta bea, nik uste askoz hobetoa di kantatzen gustago mm. ibiltzen da eta Meco icónico es da, ¿eh? Irudi hori, eh? Lari jola, ez Ta gitarra larigitarra ez está. Bai, tabea hasia baten sentitzen zon ez zer faltan. Bai. Baino do peinohituta engañado <laughs> <laughs> engañado atzenaz proposatu denunean, jode, le rengo le rengo erakzioa etzun gaizki hartu, baina oi, txokatu zio, ba, <laughs> bai. Ikono sui santzen ikizuen iotsi genion eta claro, pizkat izan zen biolentua, nio, gero izan zen probatu. Eta nik uste behar askoz guztua da, ola. Mm -hmm. Guztua da, eta lasaiago, eta agotxa... Bai, somatzen da hori ez, abesteakon. Eta egi esan e, guk e, proposatu genion, zeatik beak oza behak kapazada bi gauzak bate aiteko, baino denbora behar du horretako. Eta akeo denbora gutxio dauko. Bai, <laughs> hoi denbora joan nala, da, hala da. <laughs> Arki utzi duzuten lehen, e, musika zuen txakotela, bizka, eta ba, zala eta sunbat hartzen duzutela. Eh, ez da pixka bat eh, meztu pixkat pesimista bat azten diental dintzako? Ez ego aste nahi. <laughs> <laughs> Tema de tal dugu txion <laughs> gehiogu txako. <laughs> bai, hori arrazoiak egin, e? Eh? Osa, ari desaten... Bai, bai guztan zaio konbentzitu, hori ja, esatun. Ja, pe Pesimista zeratik, e, azteko gara jain ez den zu? Bai, gutxu gara era... Ba. Bai. Oh, e, baleik, e, e, azten den batek, e, so, sortek egiak ikitzea, eta lehenengo diskatik anja gora hilo, eta goi haman den zua. oso gorra. E, musika, Oio? musikaz bizitzea... Oso, oso zaio. Euskal Herri, oso. Hmm. Eta, hortaz bizi dienak, gehien gehienak... Hortaz bizizien hori indela malorte. Bai, bai. Bai, egia da. Ez da ia ia inoratea, ez gutxio ere metalarroan. Holi, <laughs> e, hola. Konzertutan baki zuzeinek joberron. Esan daiteke asira bat antzen dituzten, objektiboak e, talderikiko bete egin direla edo betetzen ari dira? Bai, musikalki, bai. Bai, bai, bai. bai. bai oso Eusten, lehen borxak esan duena, beti saiatzen zea aurrekoa, hobetzen, Eta momentuz din guztu lortu dela. Bai, bai. Osa laguntzako, <laughs> sa, la, osa saldo nahi dugu laguna da, laguntzako diskonena da. <laughs> eta oi, oi da bilatzen dugu, nahi bakarrik. Txergatik gillo, ez da? Txergatik <laughs> Bai, bai. Horrek <laughs> bai, betetzen digu. Bai. bai. Eta hor bai. bai. nahikoa da. Eta hortik tika horre atortzen den guztia, ba, onge eto horri da. Na erkiu. Eta lortu dugu, eta guztaba mm -hmm. Facebook eta horrelako... errelakoetan gertatzen da urte batzuk atzera, eh, beratzen irakurtzen dugu ba, jarri dugu jo ez da, pf, zer egin nuen, ez? Oze, zer esaten nuen edo ze, zer gazkigo nuen, ez? E, musikarekin gertatzen Ez ez de chambeadas. <laughs> e, egin den gutxi ez bat zego. Adibidez, orain, abiez, orain <laughs> claro, osea, orain kudaiekin dituzudean irakin adibidez ekinezena oso <haz> Eh, oso ez berdinaz eta, bueno... <coughs> oso, nikustot... oso heavya da entzutea. Bai, bai... <laughs> bai, nikustot... <laughs> <eta> <laughs> nik uste dut... Muzika heavya zen eta bainko jo. Nik ez dut eta, bueno, hirte gero bai, ez. E, Asi erabatean, buk denakiai azten gara heavyarekin ezta, baina... Gero iriztan momentua ez eta ez... Oste... Bai, bai, bai, bai... Oro korrian <tú> gorria, pasatzen dara... Eitentzun eiten lanakin, e, entzutentzun hmm. musikakin... Bai. Gari ez oain, joain, eh, ba, nes urtetan entzutenu musika, oain jartzen dut, jartzen <risa> zait, bine oh, bai. esatzen <risa> e, <risa> e, dut. Bai. Eta... Adinakin aldatzen dut. Eta ari esan, bai, e, oeina hartzen zuen, dala amana urteko zukindako kanta bat. Bueno... Ba, momentu urtan hor Dena ona, ba, dena ona. Bai, ba, oi esan behar, baina... <risa> <laughs> ez ahola. Estilo ezberdinen artean imiltzen zaten, taldei ba, askotan galdetzen dizuete, ere, ezti, ez estiloa eta etiketatzea dazuen estiloa, edo da ze influentzea mugintzen zaten. Ez da astuna egin e, galdera berdina erantzutea o galdera berdina saiestea. Ben ikusten, astuna menio jo dela, enbeste etiketan artean zuri aukeratzea. Eta bai, serio, se algunerten sekula ez da ola komentatzen. Osea, da gure azkeneko preokupazioa. Ja, serio, eh, nik... bai, gaina esa, bai, bai. Da, ni bai gaña normalean etiqueta jarri te dizute, osea, ez jartzen. Ni, horrostak. Omere saia da imaginatze astalde bat zaren du, bueno, abesteak izango da pro-metalcore, metal. Bai, batzuk prime. igual bai, esamote. Bai, guk egiten doula greencore, funk metal, ba <laughs> nik metal esatet. Ez esa, ez esa, zer esatekotan metal. Baina askotan galdetzeak, azkenean ez du, bueno, da beti gorroia ez da, roiaz, ta, o ez? Ez kez beti gantzut dut berdina eta, bueno, nik gantzut dut meta alternatioa eta orduan, elkarrezketa berdinetan galdetzen dite. Ia beti berdina orduan azkenen da. Gugu gelditzen ga, astuna minio gai, gelditzen ga, galdetzen diguten guzitan, berdin, ez aki gugu, bai. Bai, ba, metal, ez eh, <laughs> da no. Metal orokorren eta toke batzuk industrialak die eta mm -hmm. beste toke batzuk igual trasheroak, mm -hmm. trash, piskat pño, trash metal. Uskarosasa besteak atakaristen ditu. Bai, eh bueno, ez adibidez, bueno, ez ta kitmen edo kontzertuetan edo bueno, bira bat eiteko momentuan, kanpora ateratzeko momentuan. Zei da hoe jakitea? Nik uste, erzaila da jakiten mire nik uste mugatze ditula, oza, ateatzia ja, oza, izkuntzaz, izkuntzak bai. zita, ateatzia norberan lekutikan zaila da. Bai. Gero, hizkuntzak ba, ba, adibidea atzuk ez, ezeket, ba, ese, ba, bere garaian, ba, igual kostazitza diren, ateatzia, ez, minio, ez, ezeket. Mhm. Mm Alare nik edo kez sentzazioa guen dala, mal urtea dio ez kontrakua gertatzen zela. Eh, publiko mugatu batea, iristea, eh, mugatua bai. Bai, bai eh, euskale, nicho e-merkado e esaten den. Bai, baina hori errexagoa zen. Horrea bai. o sea, iristea errexagoa zen. Oain zaiagoa da horre ere. <gülüyor> bai. Alare, beste izkuntz batez, ezakir gehiago... Ez, esaten hongutxe gorera, askotan atera da, ez aribez, ba, bueno, Zutagar, eh, Ba, pare bat alditan ba Madrileko kontzertua, eh, bueno, behartu ziotela ba, bertan bera berauztea edo bueno, politikoa zegon ebai, es, baina bueno, ja. euskeran ebai ja. arloanori ba, bueno. Uri momentu zorrakoik. Ez. Au... saiatu mendikatatzen <laughs> hori da. Ure lentasuna da Euskal Herriren jotzea. Bai. Hauta pizkat, eh, eznekien saralde too bete bartsen galdieak, ta pizkata hau da igual eh, pretenciosa, pero bueno, Zein dela esango zen e, e, zenute zen kudaiek euskal metalari et, eta euskal zabesten den metalari egin dioen aportazioa? Tori! Hor <laughs> usten dut! Aldatzen dugu bestera galdera, eh? Dizan... <laughs> uh, laudizko? Laudizko. Bai, aportazioa... F, ez edu er uste, ezer berrik egiten duenik, egi esan... Bai, baina nola gustatuko litza izuek eba gogoratzea ez kudai... –Gogoratu utxa... –Laudiskoat ja, erazituen talde bat. –Gogoratu utxa... –Punt! Ja <laughs> <laughs> –Ez, gogoratzea utxa, ja, izan, ja jo, ja, iza merdu... –Bona, miño... –Bai... –Bua, sakitu egizai da, eh? <laughs> –Bua, galdera, hurrengo galdera. Eh, informazio biatzen noen bitartean, norokorrean oso kultoak, zareten ideia etortzen zaiburura. E, bat, e, baten batek doktoretza egiten duela, eh Chatmat Discorden izena elo choliburute hartu duzuela eta la roleen jokua kontutan hartzen duzuela, eh uste dut eh bortz eh bortzek alemaniar klaseak hartzen di, omen ditutela, os izan daiteke? Oi, non dikata Egia da. Egia da, baina non dikata Itxoin, itxoin, ari izango gera. <laughs> Ai <risa> la Kontutan Eh, con Tutana Thurston te jue, cara de sorpresa, ahora, oh, a, a cámara, verdad. Eh, con Tutana Thurston te va ba, metalero zarra, zarra Pastoroso Irudiori, bo, eh, bastartzen duzuela eta heavy kultoak bihurtzen zaretela erabatean, metalero cultoak. Hoy <risa> ni <risa> astego <risa> metalero, su heavy niz. metaleroa orokorrean. Ni ez za ni ni naiz. Nei beti galdetzen, zuzertzea, bueno, hain ja gutxio ez, eh? baina leheno igual, zuzertzea, jebi, eh? nei sagitario, nei... <risa> <risa> Zesatanezu, nien ahi, eh, egi esaren ahi, eh, holako talde batekoa sentitzen, nien metal musika gustatzen zait, baina nire izaera... Gauz batzuk, batzuekin haman komo nendazke, eta besti batzu besti batzuekin. Ez, bueno, bota-bota. Ez haki duerti, heavy Washington. Ez... Momento, te akiltzen, ez ditu zute umea kiltzen, ez? Lehen bai, oi? ez, ja. Baile, ez da honba baina. Gaztean bai, ez. Berro bai. Berro bai. Berro bai. Nei kera manituen bere garagin elastikoa, iran baren gamitxeta, txupa, eta bai baina bai. Ira garagin nahi behartu ninduten, txupa bat. Txupa batekin argazitan ateatzea. Hoi! hemen goreta hoke okay. <risa> uh, kontratuan klausuletan jartzen zun ez karruzko uh, <risa> <Carlosko> arropa <risa> uh, <la risa> kaltzontzioa kampora ez da <risa> gabe gabe <Ha>, hor. <risa> ez aleman erklaseen na izan da bueno egonentzen e, entzuten elkaresketa podcast batean usto te madrileko podcast batean o madri podcast batean inzuri deituzetuz da de telefonoz, eta justo em, bueno, 8 bat entzuden zenatzea, galdietuzun zer edita, eta, ah, eskienago aleman iar klase, ezakiz er Ostia, bale, vale, vale, bale, bale, bale bale, bale, bale, bale, bale, bale, behin nintzaten eh, elkarrizketa eta klavesetikatea behar izan, ah, trabajo de inbestigazion, da <gustia> <gustia> ah, <gustia> ahondoa <gustia> eh, Tarte, bueno, honekin bukatzeko, e, utxe alanaen ondoren, a, harima eroslea diskotik aurrera, ba esgai eta horrelako gauzetatik aldeendu zarete, Creative e, Commons licentzien e, alde eginez, e, ez alda komertzealki desabantaiak, publizitate eta promozio aldetik? <tusurra> <tusurra> ez nik uste hortik gateratzea, ez disketxe, betiko disketxe, disketxe mundu dutatik aldeiteak, Horrek ez, ez laguntzen, aguntzen, bai. Eh, holako eh, komunikabideetan eurxetik gasea eta holako hmm. antxeta irratiak... Irrati ba, importatetan... Antxeta irratiakaren ditu irudisko, jarriko dira... <laughs> ez, bai, ez zulu Baino esatik aldaitak berez, ni uste dezula, ezu alderik nota. Na, nota fastia, kaso te agentzia promocio ba, bat, ez ta? Agentzia bat. <laughs> <laughs> Eta tour manager bat. <laughs> Road manager da, ez ta? Aitzenahi baldin masea, guria da, guria da tour. Ah. <laughs> <laughs> <laughs> ba, bueno, ba, <coughs> goazen beste besteak jartzera, ari, ari zaigu denbora gaina, joaten. Eh, sabes tiene eso te jarrioren. Vigarrena Vigarrena Ordoan Al la que te va a Horrentzen dugu, bigarrena. Horrela oh. izanadua bestia, ezta. <risa> <risa> Koma, aldaketa bada. <risa> <risa> bueno, bata hier, bata galdera. Bueno, ba, horrentxe bertan, egon gara bestia e, bai. entzuten genuen bitartean interneten inguruan, nola mugitzen zarete interneten eta, bueno, pixkat musikarrekin lotuta, orokorrean nola mugitzen duzute. Internet eh, nola erabiltzen duzute, nola ikusten duzute eh, erabil, bueno. mo, tresna bezala. <laughs> bai, ez lehen zen outer e, MySpace et alako da. Oren e, bai dago, baina gainera duzute cudai.org e, e, bugunea. Bai, cudai.org, bueno, e, internet tresna bat da eta gaur egun e, internet erabili gabe egin esan, ba, <laughs> kanpo, kampo sare. Saka mm. llaman ooida, bueno, bazaltzeko tresna oso garrantzitsu bat eta alde batetik eduke gure web horri propioa mais peisa, naiko abandonatuta Bai, bai, ikusen ¿no? un comentario bat ah, orain dela urte. Dugu va? asko erabiltzen. Mais, mais peixa <laughs> ia iñor regreso erabiltzen den oro, o violada. Bai, orain baina bai, bai. Bai, baina nikuste jende gutxi erabiltzen dola bueno, eta eh, ordun, denbora de naiko mugatuta dago Bai. Baina Bandcamp eta dela koekin ez Bandcamp, Facebook. <laughs> baño, Facebook, <laughs> te te cuse, baño, Facebook da gasterte nik ez dut ikusif. Bai, bai. Oi. Ah, pues ematen nio, eta gonez biatzen Facebooken, eta zen agertzen, eta gero, elkus eute lotura bat zure zuen goguen egin baina ematen zuen error izan. Igual, kendu izu ditu ditu, ikual. Baur, duk garen kendu izu ditu ditu. Bai? Bai, bai, bai, Nago beste talde bat, gai zen lekoa txilean. Bai, bai, bai, bai, eta gau galdera horre, berez? Bueno. Ez ez, bai. Bueno, echan modet. Bai, bota, bota, bota. Badao beste talde bat e, Txilekoa gure, bueno, bazeon e, gure izeneko beste talde bat Txilen eta aiek grami bat lortu zuetan eta dena Grami eto, bat eta dena pop, pop da, eh, pop da <risa> <risa> Gaztaitzu batzuk zien eta, bueno, ba, betire Zai jaua izaten da gure web horri aurkitzea, gure Lehenengo <risa> aukera beti haiek izaten diren aurretu, aurretu galderak hori e... Kudai en Galdera daño. <risa> Eta irakurri versión original acento aquí. Naña. ¿Acento aquí? Bye. ¡Ay, ah, Dios! <risa> <Adiós. Vale. Adiós. coughs> Bye, eh, ¿no una orquitudituzo de eh, Galdera va a cantar? Eh, eh Yahoo Ansers. Yahoo Ansers. <risa> <risa> Yahu... Agar txanzate Yahoo Ansers en esta onda. <risa> <año. Adiós>. vale. <coughs> vale. ¿Por qué Kudai Metal no ha demandado a los pubertos chilenos de Kudai <risa> por haberles robado el nombre? Esa... <risa> Que es, ESA BANDA EZ es GENIAL, QUE DEMANDEN A LOS PUBERTOS POR LADRONES Jo, so, ahain esan zulo ahi eh, ditu, henduzen, batzen zehaztun, henduzen, se bat oso oso ona Ez dakit, eh, Sudamerikako zeunkaritan unkaritan, ateazen, eta eh, periodizta batek, karo, ez zunez hau ez kudai ez gu eta ez chilenoak Osa... Bazak zerbait, baina etxak egin ezer <risa> eta nombaite hartuzun informazioa kontrastatua eta kasuale, e, kasualidades Amaia Montero, e, laureza bai. de Bangago kantante hoiak, intzun gira bat, e, Sudamerikatik, eta Txilen intzun jira kudai Txilenoekin bai. <risa> Eta periodista honek nastuzu, eh, La Banda Kudai ha hecho la gira con Amaya Montero presentando su disco llamado, desde aquí. Nastuzun informazioa da, artikulua zen oso oso. Vale. Sí. Vale. <risa> bai. Bai, iragurri bigarrena, bigarrena da Bea oraindik Da. Da ja dia laulerro, lau o sea, da, erantzu, da erantzuna, dago galdera eta erantzuna. Da, bai, da pa flipa. Kudai... Eh, galera da. Kudai es brutal death metal o hardcore punk anticapitalista. Oria galdera. <risa> Oria galdera. Echon, chon. Oria galdera. <risa> Eta, eran No lo sé, pero a la mayoría de los fanáticos del black metal son seres que nunca han besado, no les gustan las mujeres, se hacen los muy malitos y no salen de su habitación ni pa' cagar. Est están sentados en sus PC escribiendo «se la chupa satán» Matemos a los cristianos. <risa> y cuando han matado a alguien, matar te hace malote, te hace mejor. No saben ni pelear las niñas esas. Black metal igual a friki sin vida, otaku. <risa> Orida comentario. O sea, pasa tus aretes, ¿eh? Metalero toque industrial aquí, eh, a hardcore brutal death, ¿eh? Anticapitalista, bye. gañera. Anticapitalista. Bye, bye. Era en turno, bye. bye. <risa> sí, güey, sí. <risa> sí. Gracias. <Bye. risa> Está bueno. Eh, bueno, ha jira baten eiesan eh, eh kontu audalata baten Cristo mil pillaja hasatzen en jun haien zalengandik. Eh, bai, eh, eskatzen umek, naiz zituzela, ezagizée. Pablo, quiero <todos> ser tuya. Es... Ay, va. Olako. Soisaten, Pablo, se habrá equivocado. Fue claramente Borja, ¿eh? Sin abate, eran zuten hasi ginen da, esker, ez es, zumeres. O sea, <todos> Gaña ez dute parrinear. Eh, <todos> <todos> eh bueno, eh, orain pixka bat eh, arira bueltatu sta a ser ve serioagoa, ¿est? Ya no Eh, bueno, azken, azken aldean ez dakit bueno, entzun duzuten crowdfunding delakoa dago nahiko bueno, e, nahiko egun dago talde edo musikari asko joaten dia hortikan, pentsatu zu teolako zerbait egitea Komentatu gingen nuen, baino batek ez zuen nahi Ez ez ez eh... Zergatik, delako mendizia cool. <risa> <risa> ez zaukogu oso argi esan ar ezakio funtzionatuko lukeen, hmm. ez lukeen funtzionatuko, ta azkenen eraiki genuen e, beti bezela ta ta. E, azkenen eusin aldaketa langileo da o horren e, beldurgea, bai. Eta ta gune eraiki ez erabiltzea. E, hmm. Bai, pasatzen wow. daia pizkat ja, ja saio amaitzeko, ja, ordua ari zaigu e, botatzen gainean, eh bueno, zuzenekoetan, e, zuzeneko banda daku dai. Estudioka bainoa, edo nahiago uzute... ez dute... Hoi bukia zintzak egin, zuzenekoa. Ez baina, zuek non sentitzen zaitea erosoga. Ni estudio. Estudion. Ni, ni. ni zuzenekoa. Hoi bakuitzaak... Nei... Kantak... Eh, Kantan konpusatik eta oi da, nei benetan-benetan... Betetzen daun aldea, eta... Beste batzuhi ordea... Ba, De, zele, Kainak, es, tangak botatzea... Hore, hore, bai. Grupiak... Elefonoak apuntatzea... Egekote hitzu, kariño... Zain izan... Zain izan, izan dezakezut edo, ba, izan dela kutaien momentu oberena taulen gainean, e, eta okerrena. Okerrena gian ez, eh, entzun dut hortikan eh, kontzertu bat ezela ez erratera. Ba, boa... O ba. Hai, hai arrexa, bat, delante. edo geio, ez? Honena eh, Bueno, konzertu batzuk eh, Manditu oso Oso onak izan dienak Netako, pertsonalkin, netako momentu onena Izanda eh, Disko bat gratuitakuan Estudiotik ateatzea Lau baldi hmm. izin eta hoi da ne, Netako hiek die lau momentu onenak Eta txarrenak ba, Netako Titona nahiko. Bai nahiko bajoia izan zen eta kontzertuen batean da poa, zeke bolatu nahi egizan <risa> madeko kontzertu da <ahoy, risa> iaia ia-ia genuen danak faiatu zon olako iruola izan ditugu baten eh, lasarten bai eh, erorik izitzaigun amplia eta izorratu zen, argie, izan juntzen argi gero ezak izan, osa, danak faiatu zon Medo, dan, dan, dan, danak eta sirako kontzertutan utxa galeiekok Ez zeluzatu, El, la say, la say. Esan, eh ez ezdu stato. Ella sale, sale. Utxagarraiekokei esan problema pie ja izan hmm. un itzunak ordeabekin. Orain ja ez euen beste produzatzen eta siranoso horraitate. <laughs> eh, bueno, eh gon, egon gara ikusten, ba, bueno, eh, eh, bihar da. Bai, bihar eh, Legazpien jotzen dutela. Eh, sei and Donostian, 20an Hirunen. Eh, bueno, daude kontzertu bat atzo. Eta ikusegu dugu, eh, udan ez duzutela, o ez dau dela datarik, o eh, udazken arte ez dagola ez er? Eh, eh, eh, Kainian atea bat, yeah. ernaniko jaitan. Hori zer, da, oporrak... Ez, eh... ez, ez, Pero... eh, bat igual jarri gabe dao. Eh, mm. Zirurtatu deo, eh, uda da horrekok eh, ondo jarrita da zerela, baina geho udan eh, badare beste bi okrezpona go... Eh, bat bintzat konfirmatuta dago eta uste eta zaula eta ez ez ez udara nebait joko deu baino bueno lehenengo tanda hau da mm -hmm. ba bueno ba, ja, eh, agurtzeko momentua azkeneko beste jartzeko momentua nahi bau zute zerbait esan mikrofonak zuen ahidea ez dakit beatboxing bate, eh, beatboxing edo lako bat egin edo <laughs> monologo bat edo ez, zerbait nahi bau zute esan eh, jendeari eh, kontzertuak aurreratu ez dakit Bueno, eh vamendik ba, eh, bi astetara edo hola espero dugu videoclipa preste eta espero du ni naiz kantarena na, baino bai izatea. <risa> e, no, eta azuk zerbait egon, bueno, hemengadela ziento egiten jotzeko eta Elkagarrik uste espero dugu. Bale, eskerrik asko berriro, hemen egoteatik, oso ondo pasatugu. Ken ditu galdera pillo bat, hori dago ondo. Prestatu zaretea la kolaborazioa. Eta, bueno, piskat agurtzeko momentua eta azkeneko abesti jartzeko momentua. Azte, abesti proposatzen zute. Piru garrena. Lasai, lasai, txu abe bukatzeko, Denbora. Denbora, ba, honekin agurtzen gara. Ezkerrik eh, asko entzuten gaituzen guzti, barak ez zute betiozela eh, eh, facebook.com barra metalgarrazia metalgarrazia arroba gemail.com abildua metalgarrazia twitterren eta eh, metalgarrazia.wordpress.com ere bai gaudela, eta hor eta kritikak, eta dena Eskerrik asko erriro, Zui. eta honekin denbora esan zu, denboraekin agurtzen gara, agur Agur, agur deno